בעזרת השם, ספר ליקוטי מוהר"ן נתניהנה, הקדמה. "הייתנא הוא דקתנא ממנו יתד ממנו פינה, אשר כבר יצא לאור מעשהו בספר ליקוטי מוהר"ן קדמה, אשר יצא ראשונה. עוד הוסיף שנית ידו להאיר עיני בני ישראל, עדת מי לגלות חידושים נפלאים ונוראים, אחרי אשר נגמר הכרך הראשון. הלא המה המאמרים האלה נדפסים בכרך הנורא הזה, הנושא האחרונה, אשר שאבנו ממעייני הישועה, נחל נובע מקור חכמה, תורת השם תמימה, אשר ילכו בני ישראל מימים ימימה, ישטטו לבקש את דבר השם, ותורה יבקשו מפיהו, מיום השם שמה, טוב ריין הוא יבורך וישפיע מטובו לעם סגולה, הפליא עצה, הגדיל תושייה נורא עלילה. לאו כבוד אדוננו מורנו ורבנו הרב הקדוש המפורסם בוצין ההילה הרבה והכירה אור הגנוז והצפון כבוד קדושת שמו מורנו הרב מנחמן זכר צדיק וקדוש לברכה לא דמיית תהילה מפי ויקרא אלינו כל הדברים האלה בעת אשר יאספו בני ישראל אליו בזמן הקהילה תיכתב זאת לדור אהרון עד כי יבוא שלו הקדמה זה ספר תולדות אדם, אמרות טהורות אשר שמענו מפי רבנו הקדוש, אור הגנוז והצפון והנעלם, מורנו הרב אבי נחמן, זכר צדיק לברכה, אשר כבר יצא לאור מאמריו הנוראים בספר ליקוטי מורן הנדפס כבר, ואלה דבריו האחרונים אשר הוסיף לחדש ולגלות, אחרי אשר נגמר ספר הנ"ג, ואת אשר נשמע לאוזנינו מפיו הקדוש, מיום ההוא והלאה, עד הסתלקותו נכתב בספר הזה. וזאת לדעת כי כל דברי הספר הזה, וכמו כן כל דברי הספר הראשון אשר נתפס כבר, כולם הם דברים עליונים, עמוקים ורחבים מני ים. אלאי המעיין לבוא על תכונתם, וגם לפי פשוטן של דברים קשה מאוד להבין הדברים בכתב, כי הם דברים עמוקים מאוד מאוד, אשר היה מן הנמנה בכתב תוכן כוונתם, אפילו לפי פשוטן של דברים. כי כל מאמר ומאמר, וכל עניין ועניין בחידושי רבנו זיכרונו לברכה, יש בהם נסתרות רבות מאוד. כי כולם הם נלקחים ממקום גבוה ועליון מאוד מאוד, והם כלליות גדול מאוד. ובכל מאמר ומאמר נכללים בו כמה וכמה עניינים נפלאים ונוראים. מאמר אחד מתחלק לכמה טעמים ולכמה עניינים שונים. ואף על פי כן אחרי הגיעה קצת יוכל המעיין להבין קצת פשוטן של דברים וגם יוכל להבין קצת דבר מתוך דבר אבל תוכן הדברים בשורשם גבו מדעתנו ואי אפשר לנו להעריך ולספר בעוצם גדולת רבנו זכר צדיק לברכה מגודל המחלוקת אשר היה עליו בחייו ומשכיל הדבר יבין מאליו מעט מעט כאשר ישים עיניו וליבו על דברי אבינו זכרונו לברכה, ישכיל ויבין מעט עוצם תוקף רום קדושתו ואת יקר תפארת גדולתו. ויתר מזה אם יזכה יבחין לעתיד. סתום הדברים עד יערה עלינו רוח ממרום. אולם כגון דת צריך להודיע לכל אנשי שלומנו, החרדים ולדברי אבינו זכר צדיק לברכה. המצפים והמשתוקקים לשמוע דבריו, ועיניהם קלות לראות חיבוריו. שכל דברי רבינו נעלם לצד עיקר כוונות המאמרים, אשר יצאו בקדושה ובטהורה מפיו הקדוש, לא המדרש הוא העיקר בהם, כי אם המעשה. כי כל דבריו הקדושים כולם הם הנהגות נפלאות ועצות נוראות, בהתעוררות גדול מאוד מאוד לעבודתו ידבך. וכל דבר כגחלי אש בוערים כלפידים, מלהיבים מלא בהתלהבות גדול ובהשתוקקות ממרץ אל הנדבח. ואין מן הצורך להעריך בזה לכל משכיל החפץ באמת לאמיתו, כי יבין מדעתו את כל בנוכחת. יראו עיניו וישמח לבבו. ואילן כן אשים אלפי מחסום ואומר עד פה תבוא. המשכיל כעת ידום עד נזכה לעלות לציון בריני אבי מראה וימינו אמן. הלא כל דברי המעתיק והמסדר יגדיל תורה ויאדיר. הקטן נתן בן אדוני אבי מורנו הרב נפתלי הירץ מנמרו רבתי, חתן הרב הגאון המחסיד המפורסם מורנו הרב עובד דוד צבי זצל שהיה בית דין בקהילת קודש הריגרד ובקהילת קודש קרמניץ והגליל בקהילות קודש מלו והנה זה הספר הקדוש נדפס כבר במעלוב, תכף אחר הסתלקותו. דיידי דחביב די אה אז דולו, וכעת נדפסו שנית בתוספות כמה מעלות טובות, כאשר יריע מעיין בעיניו. גם הוספנו בסוף הספר כמה דברים נפלאים שליקטתי מתוך שיחותיו הקדושים, ששמעתי רובם מפיו הקדוש בעצמו. וקצתם שמעתי מפי אחרים ששמעו מפיו הקדוש בעצמו. ולאשר נפשי יודעת מאוד גודל העמקות שיש בשיחותיו הקדושים וכמה הלכת הגברת יכולים ללמוד מהם וכמה עצות נפלאות בעבודת השם ובהלכות דרך ארץ יכולים ללמוד מדבריו מי שיש לו מוח בקודקודו מסתכל על האמת על כן אמרתי לא אמנע הטוב להדפיס כמה דברים משיחותיו הקדושים וכבר נדפסו כמה שיחות קדושות שלו בספרים הנדפסים כבר וכעת הוספתי ללקט עוד כמה דברים כהנה. ומחמת הוצאות הדפוס, ואפיסת הפנאי, כי ימים הנוראים הבאים עלינו לטובה ממשמשים ובאים, על כן היה מן הנמנע להדפיס כל השיחות הקדושות הכתובים אצלי. ואם ירצה השם עוד חזון למועד להדפיס הכל, כי מרחוק נראה לי עד היכן מגיע כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש בקדושה ובטהרה. וכבר ראיתי שתהילה לקהל, הספיחות שהדפסנו כבר הצליחו וגם עשו פרי. עין רעתה ותאשרם, והותוו מאוד בעיני כל החפצים באמת. והשם דבר לזכנו ללך בדרך האמת, לקיים את כל דבריו אשר הרבה לדבר עמנו בכמה אופנים. הן בדרך דרוש, אשר דרוש דרש ברבים, הן בדרך שיחה עם כלל המון אנשים, או שיחות רבות שהרבה לדבר עם כל אחד בפני עצמו. וכמה גלגולים גלגל עמנו, הכל כאשר לכל כדי להטות לבבינו אליו יתברך, לעובדו באמת ובתמים. מי ייתן אפוא שנזכה למלות רצונו באמת, אמן כן יהי רצון. אשמתה אחד היה אברהם, שאברהם אבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים מאחורי השם ומונעים אותו. ולא על אביו ושאר המונים, רק כאילו הוא אחד בעולם. וזהו אחד היה אברהם. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס כי אם על ידי בחינה זו. שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם. ולא יסתכל על שום אדם המונו, כגון אביו, ואימו, או חותנו, ואשתו, ובניו, וכיוצא. הוא המיניות שיש משאר בני העולם, המלאיגים ומוסיתים ומונעים אבל טויל בך. וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל. רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו הוא יחיד בעולם כנ"ל.